dituko dugu aurrera, ba, besta batzuetaz interesatuko garelari. Keain herritan geratzen dira oraindik, herriko bestak ospatu behar dira, egunotan, eta gu gaur ondarribira begira jarriko gara, ostira lontatik aintzina animazioa ez baita faltako. Ondarriko bestak atarian ditugu, txomin sagarztazu kultur zinegotziaren adirazpenak ere ditugu, ikus dezazuen eh, ostira lontatik aurrera, Zer izango dugun, ba, ondarri bialdean. Ja, aurreratuta daude kontzertu, kontzertutan hartuko duten taldeak. E, bazpader, ireinak bost, aipatu dutan nahi eta kaix bat. Ireinak zei, deigarria, de vintage caravan. E, Eskandinaviatik datorki gun, jebi talde bat da, e, oso referentzia onak eman dizkigute, eta batez ere, oso zuzenian, oso... E, ikuskizun ederra eskentzen dutela, eta beti ere heavy musika gustoko dutenentzat entzat, eh? izango da berezik imion. Alaseko referentzia jasoak ditugu eta orduan horregatikan eh, programatu dugu. Esne beltza izan diteke kartel burua, jaietan, eh? hori irailaren sortzean, ama berkinegunean. Gero irailaren bederatzean, silozibek egiten duen proposamena eh? urtetan horrela horrelafinkatua dugu, eta urtean izango da bertako eh? tripi Monsters taldea gei Kaotikorekin egilla da beste leku batzutatik ere jasoa genula, Kaotiko programatzeko ta, ta eskaria eta bueno, ba, basilozibek hori bideratu du eta orduan horregatikan e, jarriko dugu. Eta gero iraian 10 bentan izango ditugu bai beñatik era bide, e, folkean ibiltzen den e, kantaria. Ta batez ere sagunagoak diren HS eh, sukarra e, behar bada aspalditik ezaguna direnak bentan, binean bestetik e, Frantzian zehar eta horrela da, eh, iparraldetik e, edatu den anetxe goien eta izkoa bez batza izango dugu arma Armaplazan egila da e, edadura ondila izan duela han, e, Euskal Herrian zehar ere desente programatzen ari dela eta iruditu zaigu beste ikusle mota batzuentzat oso interesgarria izan daitekela egila da irailaren namarrian oriin izango dugula eta e, beste kontzertui dauukien ez, min bai, aibaatu nahi nukela Euskaldantza saioa azken urtetan bezala ideiailearen bederattzian arma plazan izango dugula kemenekin eta gau horretarako ekarri dugu beste monologo bat. Eta bueno, e, bakarrizketa horretan ariko da Beatriz Riko, e, telebistako hainbat sailetan eta hainbat telesain eta serietan e, parte hartu izan duen aktorea eta... Eta gainera, bueno, beste, bueno, haktu duela komedia, beste lakoetan, eta parte hartu izan duen eh, monologo eh, egileak. Eta haren, mejor biudak emal kasada, eh, eskeniko dugu. Iraiaren hamaikan, jaien bukaera egin oid dugu beti, suekin, eh, su artificialekin. Aurten ere, ezpigoitik ane eh, botako ditugu espolitikea egingo dugu. horren aurretik izaten denek, italdia, joan den ekitaldia honen urtean kontzertu bat izantzen, hau da 10errietan maildin bada irailaren 11an eh tsasun zuak, badira 9 kontzertu bat. Aurten, iruditu zaigu beste kontzertu bat jarri dugun ezinaren 5 ba kontzertu bat ekarri berriean oso aukera polita genula ostoak emanaldia eskaintzeko. Ostoak emanaldia da Orekate X beraztala musika, hm? Kukai dantza taldea eta Amaren alabak, eh, Iparraldeko kantariek, hiruren artean osatua duten, eh, ikuskizuna ikusgizuna eskainiko da irailaren hamaikan an bederatzetan. Ba, ikusi duzue agenda bete-betea dutela hondarribialdean. besten karietara, eta setasunak nahi badituzue, ondarribiko herriko etxeko webgunera jo dezakezue webikoitzerioaldiz puntu ondarribia puntu oerregera. E, oerregera duzue beraien webunea.